يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء والتقو الله الذي تسألون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا التقو الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم عنا لكم لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد saudara-saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin hadirat hadirin dan Ustaz Syafiq muslim muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian <Sess> alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu kita menyambung ayat berikutnya daripada surah Safat iaitu firman Allah Subhanahu Wa wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaa'alun Qalu innakum kuntum ta'tunana 'alal yamin Qalu bal lam takunu mu'minin wama kana lana 'alaykum min sultanan bal kuntum qauman taghin Salla Allahu al-'azim. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dengan membantah-bantah. Sungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan." Pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mahu menjadi orang-orang beriman." Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu Bahkan kamu menjadi kaum yang melampau batas Dalam tafsir Al-Khazin Musim-musimat ini orang dan dikasih Bila Allah berfirman di sini dijelaskan Wa akbala ba'dum ala ba'di ya Soalan di antara pengikut dan juga pemimpin ini Rakyat dengan rajanya Masing-masing berdebat Qalu Maka berkatalah Pemimpin kepada pengikut Innakum kuntum ta'tu al aliyamin Dahulu dekat dunia Kata rakyat kepada pemimpin mereka Dahulu dekat dunia Kamu menyesatkan kami Kamu menunjukkan bahawa ideologi yang kamu pegang Cara hidup, cara berfikir, ini yang betul Kamu buktikan dengan berbagai bentuk Dapatan kamu bagi menunjukkan kebenaran kamu Sehingga kami meninggalkan Islam itu Kami meninggalkan Islam, kami ikut kamu Ini yang dimaksudkan oleh Allah SWT Qalu innakum kuntum tak tu yamin. Ini satu makna tuan-tuan ini boleh kasihan Artinya pemimpin Mampu menunjukkan kepada rakyatnya Bahawa dia berada di pihak yang benar Dengan berbagai bentuk propaganda, penganiayaan, Penipuan dan sebagainya Makna yang kedua yang menunjukkan kepada Yamin ini Kata Imam Al-Khazin iaitulah Al-Azza Wal-Qudra Wal-Qawul Maknanya Pemimpin juga mempunyai Kemuliaan, pangkat, kedudukan Kuasa, harta Dan berbagai bentuk Yang mampu menggamit hati pengikut jadi bila ukuran kepada kebendaan ini menjadi benda yang utama sehingga meninggalkan soal prinsip maka rakyat yang telah pun dibutakan mata hatinya ini mula-mula mengikut perkara yang salah yang tak sepatutnya. Lalu mereka pun mempersoalkan pahala kepada Allah Subhanahu Taala baik dalam keadaan berkuasanya pemimpin menipu mereka ataupun Memalsukan hakikat sampai mereka ikut ataupun yang kedua dengan segala kemewahan yang ada menyebabkan rakyat ni terpegun maka kedua-dua keadaan menunjukkan si pengikut ni tak ada prinsip kad dalam Islam ni kita diajar oleh Nabi SAW alaihi wasallam takunu imma atan taqulun in ahsan nasu ahsanna wa in asa'u sana bal wati'u anfusakum beriman kita ni kena ada prinsip dulu kita belajar dalam soal hajj wa minan nasimaya ala harf ada di kalangan manusia ni macam lalang mana yang datang kepentingan kepada dia di kod walaupun melawan dengan fitrah prinsip yang ada dalam diri. Ini haram saudara. Oh tak apa sekarang orang pakai macam ni, stylenya. Inilah cari duit, nak macam aja nak hidup. Adalah lalang, tonton tengok berapa ramai orang lalang seperti ini. Dalam hadis menjelaskan jangan jadi macam lalang, pak turun. Kamu buat baik kenapa? Kena semua orang buat baik. Kamu buat jahat kenapa? Karena semua orang buat jahat. Kalau kita buat baik tak hidup dalam suasana seperti ini. Ah ni tengok syaitan telah menipu Sayyidina Al-Rahmati dan dikasih Allah sekalian. bagai bagai bentuk penipuan yang berlaku tak terkecualilah ahli agama kadang-kadang yang ditipu oleh dunia ini kerana dalam dirinya telah bertukar nafsu itu menjadi tuhan yang disembah. Ikuti kita masing-masing rahmati dan Nikasih Allah sekalian, sekarang penyawa menjawablah pengikut. Balam takunu minni, kamu yang tidak beriman. Iman ni persoalan fitrah dalam diri, prinsip yang dipegang keyakinan dalam diri yang akan menyebabkan kamu yakin bahawa yang memberi rezeki itu bukan kami Tapi Allah SWT taala. Wa ma sultan. Kami sebenarnya tak berkuasa pun atas kamu. Bal kuntum qauman taghin, kamu orang melampau. Kalau kamu tak sokong kami, tak mengira apa yang kami kata, tak jadi pahanguk ketika di dunia dahulu, tentulah kami pun tak jahat macam apa yang berlaku. Mulalah perdebatan ini tiada jalan pertemuannya tuan-tuan, buntu. Masing-masing ada hujah kata bila muslim-musliman anu rahad ila nikasiyah. Alah cantiknya perkataan yang digunakan oleh Quran di sini. La tanasarun. Ini sudah bahasa Arab. Tanasarun asal dia boleh ta tanasarun tata tatafaalun. Lihat tatanaasarun tapi sekarang di di hazifkan satu ta. Hazu ta, dia hazifkan huruf ta yang awal ini bagi menekankan bahawa memang tiada sebarang bentuk sokongan walau dalam bentuk yang paling minimum. Daripada satu pihak kepada yang lain. Ha, ini ni cantiknya perkataan Qurangul kita hayati tuan-tuan muslimin muslimat inna rahmatin dan dikasihi wasliyan. Waqifuhum innahum mas'ulun tahan sampai ditanya. Jadi sa'ala sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'. Sa'ala ini bermaksud ditanya Jadi penggunaan kata ini bertujuan menjadikan mereka dalam situasi penuh cemas kerana banyak soalan yang kena tanya, kerusahan yang timbul dan benak fikiran masing-masing. Ada pula di kalangan para ulama yang berpendapat bahawa pertanyaan itu seperti yang telah kita lihat berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan la ilaha illallah, berkaitan dengan Islam, itu yang akan ditanya kepada pengikut dan juga penyokong. Wa akbalu ba'dhum ala ba'dhi yatasaa'alun qalu innakum kuntum ta'tunana an al-yamin. Siunsyunan ama fatina di Kassiasqian. Kata sa'alu ni makna bantah-bantah. Perdebat Atau dimaksudkan tidak saling bertanya tentang sebab mereka terjerumus dalam mereka Tapi di sini mempertikaikan, mempersoalkan Ayat ni sebenarnya tuan-tuan tak bertentangan pun dengan ayat depan Surah Al-Mu'minun Nanti kita akan lihat Al-Mu'minun ayat satu-satu أَعُوذُ -satu. بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا نُفِي خَفِ الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتُسَأَلُونَ bila selengkali-selengkali ditiup, maka tiada lagi pertalian nasab di antara mereka dan tidak pula mereka saling bertanya satu sama lain Tentuan dalam tafsir Abu'l-Bayan, Al-Imam Muhammad Al-Amin al-Syangkirti menjelaskan bahawa Saudara tahu tak berapa panjang kiamat ini, waktu kita duduk dekat padang mahsyar Ada waktu kita berdiam diri, ada waktu kita saling bertanya satu sama lain Panjangnya waktu itu ribuan tahun tuan-tuan Kemudian itu sekejap wajah mereka tukar menjadi yawma taswadu wujuh yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh wajah menjadi hitam ada pula wana asyurul mujrimina yawma idzin zurqa akhirat besok mereka dihimpunkan dengan wajah yang biru lihat kenapa biru kejap hitam kejap gelap kejap matahari berada satu batu di atas kepala kenapa kerana panjangnya tempo perhimpunan kita dekat pada mahsyar kelak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian ada yang tenggelami oleh peluhnya bacalah dalam kolom akhir zaman musim majalah solusi lihat kefahaman kita terhadap hari kiamat ni satu benda yang harus menghiaskan pribadi kita supaya jangan aniaya orang lain jangan mendang apabila kita akan menungkat dunia janganlah beranggapan kita ni akan jadi seorang memimpin sampai bila-bila tuan-tuan ada para ulama yang memahami kata an di sini dalam tiga termin ini biasa kita temui dalam kaedah bahasa Arab Kerana itu mereka memahami Dalam ayat ini tuan-tuan Tak tu Nana Ali Yamin Datang dari arah kanan Maksudnya mengajak kami kepada aktiviti yang kami Yakini Kamu telah menipu kami Telah menganiaya kami Telah mempengaruhi kami Apa jua perkataan yang dulu kita telah bincangkan Yamin ni salah satu makna dia Melambangkan kebaikan Dulu dengan Arab, kalau mereka ni nak berpergian, zaman mereka ada tiara dahulu, ada menggunakan kaedah-kaedah perbomohan. Kalau nak pergi jalan, lepaskan burung. Kalau burung tu terbang arah yamin, mana arah kiri, arah kanan, ah itu petanda baik, boleh teruskan perjalanan. Kalau burung tu terbang ke arah syimal, yasar, ke arah kiri, ah maka itu tanda tak baik. Hendaklah duduk kat rumah. Ni dalam konteks masyarakat Arab Jahiliyah dahulu. Mereka beranggapan kebaikan ataupun keburukan itu datang dengan burung yang dilepaskan sikmat-sikmat rahmatik dan dikasih aslihan, jaksih ayat ini mempersamakan keadaan mimpin-mimpin kaum musyrikin ketika mengajak orang yang lemah, mikut mereka persamakan dengan datangnya seekor burung daripada arah kanan ialah orang-orang miskin ni bila diberikan kepadanya satu kemewahan walaupun perkara tersebut bercanggah dengan Islam canggah dengan prinsip yang murni, tapi macam tikus jatuh ke beras lah Oh tak apa, benda ni tak apa, kita boleh buat Nanti kita bertawaklah kepada Allah SWT ha, Lihat ha, Ini yang dimaksudkan, seolah-olah bila datang satu Perkara kemewahan itu Seperti Tikus jatuh ke beras, gembira lah dia Untuk mengikuti walaupun perkara tersebut larang oleh Allah SWT Maka dia berkata kepada Allah SWT ke akhirat Kamu yang beri habuan kepada kami ha, Dia dedahkan pula keaiban dirinya sendiri Kamu yang beri pada kami kemewahan, Kamu yang janji kepada kami kekayaan Maka kami ikutlah Siapa yang tak teriku waktu itu? Mereka mula membuka keariban dan kelemahan di mereka sendiri Dalam tiga yang lain, tuan -tuan, kalau kita masih ingat Yamin ini juga menunjukkan makna kuat Yamin bukan saja makna kanan Benda yang positif pada peringkat awal Tapi ia juga menunjukkan benda kekuatan Kekuatan maknanya berbagai bentuk rayuan Mengelaburkan mata kami memandang Menipu sehingga kami tersesat dalam apa yang berlaku dan sekarang kami dipemandangkan kerana kepada Allah SWT. Ada tak sebarang insurans seolah-olah nak bertanya seperti itu. Kemudian ayat kedua asmaillan: "Kalu belum tak muminin, bama kana aleikum min sultan, balkun tum kaum taqin, fahkq' علينا kaulu rabbina inna lazaiqun, fagwa inna kuna gawin." Mereka berkata Sebenarnya kamu yang tidak pernah menjadi orang beriman. Dan Sekali-kali tidak ada atas kami. Mampuan untuk paksa kamu Tapi kamulah kaum yang telah melampaui batas Maka pastilah terhadap kita Apa yang Allah SWT Tetapkan untuk kita Pasti kita akan merasainya Maka kami telah menyesatkan kamu Sungguh kita sama-sama adalah orang yang sesat ha, Inilah dia Perumusan perbincangan panjang lebar Pada batang tersebut Rumusannya kamu dengan kami sama sehari-akhirnya Kita serupa Tuan-tuan ini mulia kat masa depan jadi para pemimpin, kamu mesyikin yang mendengar ucapan mengikut mereka Seperti yang dihuraikan Lalu, menolak Mereka berkata sebenarnya, kamu yang tak ada prinsip Kamu yang lalang Kamu yang tak nak mengikut orang beriman Pasal apa orang beriman tuasat -tuh syurga? Kenapa kamu tak jadi macam mereka? Mereka pun dipaksa oleh kami Mereka pun diajak oleh kami Tapi mereka kekal konsisten dengan prinsip mereka Tentuan yang dimulakanlah sekian Ini adalah pilihan masing-masing Belum pernah kita bincangkan Allah SWT Inna hadainah jidain. Allah tunjuk pada kita dua jalan Pilih sendiri Ilmu Allah SWT meliputi segala-galanya Tapi pilihan itu Berada dalam Kehendak kita Kamu nak jadi baik Nak jibuk pilihan kamu sendiri Dalam kehidupan ini tuan-tuan Kita kena kuatkan diri kita Kena mujahadah Pilih kawan yang baik Berdoa selalu kepada Allah SWT Berfikir tentang awal qibb Jangan fikir benda yang sekarang Lihatlah kepada maal Kepada hujungnya Baik atau buruk Apa-apa tindakan yang nak kita lakukan Kalau orang je sentiasa Nak membentuk kita berfikirkan Lemahnya tuan-tuan Kita sudah pun berusia Tapi tindakan masih lagi Macam budak-budak Kadang-kadang masuk sedih juga Melihat aduan yang dikemukakan Usianya sudah 40 tahun 45 tahun Bekerja dalam satu jawatan kerajaan Cukup gemar Masuk skim cepat kaya Tak tahu dah bagaimana Nak diingatkan Ustaz berbagai-bagai Bentuk datang untuk memberitahu kepadanya Perkara ini haram Masuk juga Ibu bapa sudah berboi-boi mulut menerangkan Masuk juga Bila orang ini akan berubah tentuan ini Mulai kakabah Pilihan berada dalam diri saudara Dicakap orang malaikat yang tuan pun Tidak akan datangkan manfaat Kau saudara memiliki prinsip dan juga perspektif hidup yang salah Saudara yang dimulai kakabah sekian Besok akhirat Jadi siapa yang disalahkan Salahkan diri saudara sendiri Daripada sekarang Supaya tidak berlaku Apa yang kita baca ini di depan Allah Subhanahu taala kita terlibat. Jangan main tuan-tuan dan -tuan. ni mulia ke Allah sekalian. Semoga-moga Allah beri ketapan iman kepada kita, kekuatan. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu taala dengan doa sebagai contohnya. Allahumma sabbitni waj'alni ja hadiyan mahdiya. Allahumma sabbitni waj'alni ja hadiyan mahdiya. Allahumma sabbitni waj'alni ja hadiyan mahdiya. Kalau orang, -orang perempuan hadiyatan mahdiyatan. Ya Allah, tetapkan aku dalam iman. Jadikan aku ni pembawa hidayah dan jadikan aku tempat turunnya hidayahmu ke muka bumi. Amalkan doa tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan boleh kutip doa ni daripada Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Ataupun daripada buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama doa ni dalam kehidupan. alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakaallahu